اشاني بده ابيك قصصك دايه قام كاجي دزوراكم انا готово ها تشي من بعد ما ناديوه شيطانه هذه مهادي وانا باقين هنا لست ا و صوت جاءت صار تظهر الماري زلمي يودي ذاك بيمن العلماء هذي الارض مهادي الله عليه وسلم Mi smo prošle nedelje 16. decembra bili govorili sa Fatihom Fehmian. Ko se seća? Ono me što nekako bitan glasaja i stavio i baš tako da sećate se. Mi. I on on onaj sta iz Nedrava ta njegov stav. Kod određenih džemaata koji postoje na našim područjima. I rekli smo da je to stav Ajh al-Bani, koji rekao mi nećemo se kandidovati. Ali, kaže, kad nam ponude se kak dati, birat ćemo kar nešta šta manje zlop, pa ćemo kar izabrati onoga koji, u kojoj ima najnišće hajera. Ovo je govor šeha Albanija, isto tako. Šeha Ufemina u točenjaka koji su na manager selefa. Šeha Albanija u točenjaka koji su na manager selefa. I zatim su da spomenuli govor šeha Ufemina, još jedan drugi. Po pitanju, da li čovjek da traži svoje pravo na Tabutskom sudu? Na Obodanjanuškom sudu? Da da tražiš, jer ne traži to svoje pravo. Pa smo rekli da sam zaborio je o knjigu, jel tako je A sam rekao da se nalazi to u Šedvom Nuntija, u četvrtom tomu, u pogledu El Mikare, tamo pred kaj samo ga pogleda. Tako pita bilo, nije bilo tako. Kako je bilo. Evo ja sam domio srtu sa knjigu. Evo je Šedvom Nuntija. Duzo četvrti tom. Evo ga pogleda El Mikare. Stranica 260. Izdavačka kuća. Da al-Imam Malik. Hajde da možite da se vratite. Pošto ovo djelo se štampa u Raštim štamparskim kućama, nije u 8 tomu, nego u 6 tomu. Koji? Nije u 5, nego u 4. Odista. Evo, ovo znači sada se ne može vratiti. Da al-Imam Malik, vrati se. Ham dar na 74. tom, nađeš koja 260. strana. Gdje upitan Sheikh u Femi. Da da se kaže traže, evo. Da li se kaže traži? Da li kaže dozvori nama da idemo tražiti svoje prava, da se sudimo i sporimo i tako dalje, sa onima kaže koji sude po dinaričkom zakonu koji su ljudske ruke napisane? Ako imamo, znači, pravo na to, im da truk pokuha ose ima kaže naša prava neka se izgledu u potpunosti. I sad Šehrad, evo, odgovara ovde i kaže da treba sta da se ako je difuzion kvantesaudi pošto je to traži se da pravo je životić je se neka kaže na kraju kaže memo natahak kaže ne acte kariliya ma sudit on kaže idem otam otam na suda ha pa in hakama bil hak kaže pa ko kaže pa kako treba kaže pa istina je kaže ako presodi po haku, po istini Resud, znači ko treba, otranioću. Kaže Makvura, ono je privatovac svakoga insana. Mojda kaže, lako je pokro, razumijete, ona. ne presudi se upuzni, kaže, pa nije privatovac, Kaže da je da se sudi, da ide se tražiti pravo na takvuskom ovom dvoračkom sudu. A vi ste čuli petava i fetava od onih koji govori suprotno tome, jel tako li nije tako? Od onih koji su dorastljivni seminu nisu mu dorastljivni, nisu mu nisu mu dorastljivni. Nisu mu dorastljivni. Slušao sam, braćo, mimo idući, mimo idući, ovako, uz put. Brat mi je donio jedan ders, ja, braćo, ne slušam, nijednog bosanskog dajima. Nijedan ders donesim, neću poslušati. Brat mi je donio, jel tako bilo, jel sam, šta sam radao s ovim CD-om? Jer sam me je zvužu, slomio sam. Kad, dje, molim te, poslušaj, ovdje, ja uzao šta sam, brać, prednji, slomio ga. Posta otpetniče, dje, molim te, donio, i samo uz put sam uslušam, čuo, kaže, šta kaže otaj? Besednik, besednik kaže, prvi kaže koji je donio kipove, među ostaloga u arvskog poluostrov, Ibn Lohajd, dakle plaža, Arvim Lohajd, prvi kaže, pa sam vidio sam da kažem, kako govorim džehrenim, između ostalog, ali vidio ko Sad šta kaže, me ostal kaže, zato nemoj kaj naslijediš sa vremeni, Ibn Lohajd, koji ti dozvoljava ulazi u Panamena. E samo ovo sam čuo, jedno mi je sve bilo jasno, što nisam znači, razlišao. Zadnjega je šeheh Albani, sabremeni, Amr ibn Laha'i. Zadnjega je šeheh Bin Baz, isto tako taj. Zadnjega je šeheh Uthemin, taj. Zadnjega je šeheh Dibrin, taj. Zaniga je stala komisija za fetve, taj itd. Čita plejada islamskih učenjaka koji su ko naroda poznati namen među sebefa, so, su oni za koga Allah uposanih sada osa každa je reću bihennemu. Morate zamizit. Morate zamizit koji su te krupe riječe, dobro, zna, nećeš biti pitan za svoje riječe, hoćeš biti pitan, hoćeš biti pitan, za svaku riječ koji su biti pitan, pogotovo, ako si se popio na mimber, za koji ne imaš nozum od Allaha, nebog poslanika, ne nisi, nisi nisi poručen, nisi. ne imaš. Jesi podaješ ne od Allaha, ne poznaješ, poznaješ takv sime, ne poznaješ, poznaješ sumjet, ne poznaješ, poznaješ, noš komentar, ne poznaješ, poznaješ, ne poznaješ, Hvala što je svoje? Dobro, nači obo smar ješi. I obo je govo znači šecha Uthemira, kdom da zolava, da zetraži kralo, kdoma karina ono nesu. Ovo ni samo govor šecha Uthemira. Ovo je govor je šecha bin Ba'za. Šecha bin Ba'za znači, izmijos stava kataloga, fatava, ležnete da ime. Fetva stani, komisija, nasla fetva, sorry, ba'za se ti Pes od druga stranica, odim izvije fetve njihove, gdje oni dozvoljavaju muslimanima u određenima, slučajevima, da vura, Nemaš, nema suda šegacu, samo ovaj, da traži svoje pravo. I potpisnici fetve su između ostaloga, šeheh bin bas kao, kao predsjednik, između ostalog tu i Abdul Aziz Abdulah Ali šehehove današnji muftija, To je Bekr bin Abdulah Abu Zeidid, koji je preselio, preselio je prije par godina prilike, Znači, među učenjaka, sa, ali, faozan, al, faozan, živoš uvijek. To učenjaci, braćo, poznati. Niko ne može Za ovu trojicu sigurni. Sigurni. Učenjaci koji dozvolili, znači šta, da traži instan svoje pravo na talovicom sudima i nalučkome sudima i kako god hoćeš. Da, da, da, svoje pravo. Svime kažu, ne uzimaj osim onoliko od koliko ti je na ovim Ako ti je ljašenja šteta od 10.000 amaraka, nemoj da buduza od 10.000, nego samo koliko ti je pravo, pravo kod Allah, toliko, toliko, ište milijan. Mene su obraćali mnogi pitajima, razovu me čak, jedan posjeća sam prije tri godine, nazvao me jedan, kaže, moj babo i neki spor, posudio par ne znam rat U jednom drugu i je tamo drži, šta da radi, ja mu kada dozvoljam da ide sad nas da ih tuži, da rad svoje pravo. Ja Javlj, šta sam mu rekao, kažem kako dvajim mišljenima, jedni koji zabranuju i taj, taj, taj. I do koji dozvrljavaju taj, taj, taj, spomenu, sve ova imena je spomeni. Jer ništa sve nisam mu rekao. Uža neki mu umretne spomeni. Međutom, izabru koga? Izabruje. Fetru jednom poslanskom redaju. Nije spodno. Da si rekao priznaje nije to uzman fetru od ovog idlog šeha. Nije vam za ne mogu, ne znam što je ispravo. Pa makar bilo onaj, da ne odneš, ne traži to sve pravo, makar sve propaviti. Ali isto tako, mnogi istana sučenjaci se su dozvolili. Što znači, neću ja svoj jezik plaziti protiv brata koji koje budući odražati svoje pravnojašku zakonu. Zbog čega? Jer su učenjaci dozvolili. A onaj koji dozvoli je veoma odgovotni od onoga koji tučili, učili, tako od nije tako. Pogotovo koji je halalio haram. Ne samo dosudim brata, moramo suditi i o to da je što je dozvolio. Ne mogu samo reći, pa dobro ne, je to pogriješio. Ne, kakav je popisan je De demir, da djeg mi ga nisim. Znači, ovo zvonjeće. Rekli smo u prošlome dersu, tako ođe, nema se o sve negirane, ne postoje kajte knjige, ne postoje te dresne, često. Da je šeheh Nubaz, isto tako šta dozvolio ulazak u parlamentu. I dozvolio glasanja. U tu, u fetvi, u novinomu, u časopisu, ili u ovu islam. Dijelo izdato je, ma, je jed, a, 1409. godine, jedan Gdje je on upitan o tome da li je dozvoljno da čovjek koji da se tamo gandite, zapiše se za glasano. Znate, morate se, <laughs> misa tamo, vrlo moraju dojeti i da se registrovat. Gdje on rekao da, između ostalog, dozvoljen vladak, trebujući, znači, hadir in man amalu bin nijedi, da čovjeku pripada u djela s njim što je namijenio. Nanijetio sam to, to je to. Kao, po nijetu će se suditi sam. I dozvolja kada se izabera za parlament, onaj i na drugi Isto tako nema kažni kakve smjeti da se tam bira, grem što je za glasaj, da dođe kato kako se baza. O nego go. I ovo isto tako prenijela samo malo, jedan znači alo društva. Časo prisuhvajte tu. Alen Kvadira. Alo društva kuvidija. Izdat 22. 5. 89. godine. Isto u fet. Dobro. Saki da ho neva. Dalje baš kaida kaže, jer ja djelaj posebnih, uve samo fetva prenesena iz časopisa jednog gdje je on temu fetvu svoju dao i prenesena iz drugog časopisa. Međutim, postoji jedno djelo koje se al U drugom mjestu zove se drugo fasulu li Talibi Ima pa nas, jer oni ništa Nego ga sviđa iz interneta, kopira kopiraju, kopiraju i tako dalje. Ja znam za bosanski daje koji to radi. Koji imaju to djelo i to smatruju šta? Ko ne posebna knjiga. Ko posebna knjiga. Autor koji je napisao, znači između ostalog, Adol Kadirima dolazi, zvako stoji na tom djelom. Međutim nije, nego pravo ima, ima Seyd ili imam. Iman Seyd ili Seyd imam. Ne znaju koji je pravo nego je. On je uhakšen. I u, čini se da je sada uvek tu izvato. Napisao te djelo, gdje spominje fetu šeha Bimbaza. Kaže, čital sam mi svojim očima. On kaže. Čital sam šta fetu, u tome i tome časopisu. Svojim očima. Evo to je. Kod mene ovo je napisano, evo ima narav svojim očim očima. Evo je ovo. Rekali, Kaže no? Kraže, mjegin I kači to sam kaže u fetu kaže ona nima kaže evo i on spomnje neke mali slabi kaže da bi bi je dali list video časa dvije godine distanca sa remontu se spomnio svih ideja i ideo poco to se opisva Ima što se kaže ja sam pročitao kaže i to je grčki tako dalje Ne samo da se sustaje na tom... to nego on zato sad ne u fetu no priznaje koji je tamo gova nasjeti tamo sjeti tako dalje da mi znači izme što sam ovo na trećem tomu četvrtog Franca četvrtog Franca treći tom četvrtog imate ovo po dva tome imate u tri to se ram imate Gdje oni između oska su učestnici parlamenta su nevijednici. Ovo je nastavljeno. Zatim mi treću nastavljeno dodat. Pa kaže, makar ne, zamani da će ušo u parlament. Makar nikako nije tamo ruke, nikakav zakon, gotovo. Zatim kaže, 3. i 4. kaže, i oni kaže koji ih biraju, svi su kaženi nevijednici. Ko godi bira, i oni su kaženi nevijednici. I zatim kaže i oni koji pozivaju u parlament i pozivaju nevijednici. Odnosno, protiv Filih, Šeha Bimazin i Ostrava. I ovo djelo se izuča, a vraćo imaju oni džemati koji postoji na našim teritorijama. I ovo smatraju vrijednim djelom. Dobro, zašto? Zašto ne? Izađeš kao, ha, še mi vas rekao, ej, ti si rodinu, gotovko vas. U ovom tu radu, yeah. zah ti. Međutim, njihov drugi šejh, Ebu Mohamed al-Makrisi, je odgovorio ovome. U samo jednu to, jednu to, to minutu, po sre, pa je odradio, na 30 nešto akidetskim meselama odgovorio. Na 30 akidatske mesela, u jednom tomu samo, odgovorimo kao neispravno, stalno mi što Oni se mi sebe kosaju. A oni te šehove uzimaju i objektive, čitaju i tako dalje. Stvari znači, ne razražile mesela od kod koga, kod neka ne! Kod onih koji su štivih šta? Zemljeni. A mi smo govorili, ali se sjećate li ovdje od imlje mesoda, sjećate se one kad smo govorili. Kaže, onak kad je blav, onak kad je, blam, onak kad je blam, kad ljudi će li biti na dobro. Sve dok se ne bude šta? Dok ve god budu, znači, kaže, onaj, dok, kaže, biće ljudi, heleko, propašćeni ljudi, kad se budu, kaže, pojavili, šta, mali, neugi, mlani, zeleni, a, kaže, budu im, kaže, učenjaci, šta, oponirali. Propašćeni. A kad se bude, kaže, mlad, neug, zelen, poveo za učenjakom, Biče na hajiru. Ovo su so učenjaci, sada se pojavili, mali, zeleni, i oni sada bitli učenjaki u te kvili. Vjela? Dobro. Druga teta šekovim bazu. Evo opet istotvara, baz se triži tvoj, tvoj tava, 360 stranica. 360 stranica. Gdje je upitana stala komisija na čelu sa šekovim bazu. Evo, potpisanje ovog poti šekovim bazu, oblaza kao FIFI, izmeći ostaloga, odijalni oblaza, no to ovog. Komisija znači od četiri člana sa šekovim bazu kao predsjednikom. Upitanje su, je li kaj dozvoljeno da iziđemo na izbore, znači da, da damo svoj glas, يعني يعني يعني على أن انا يعني هكذا معيني انا بلادنا تحكم بغالب عين الله ستم كانت نشا زنا بسوني بالشريعته بسوني بالدياش القانوني يوتا بيست قال nie dozwoleniu wkomu chce znaczy nie ta se kandyduje nie ta se wybiera i tak udali fakultare teraz użymus e kto Ne sudi ponu što je Allah htjel kaže, illa illa ka me kane me raša hadasov me jednu muslimine. Osim kad u slučaju koji se kad viduje muslima i onda šta hoće, i ako uđe u parlament, da će sa tim jesu ljubi vrani kina tahminul da će sa tim, kad uđe kaže, uspjeti da znači djelovanjem u, u vladi, u, u parlamentu gore, Bro narije, vlast to je bila ne nešenjka jednog dana postane kakva šebijacka. Sam autor to čita. Vot tako da neka osila da jednog dana nadadaju u parlamentu, nadadaju u vladi tako U tom slučaju kaže je dovesti namestim da, da radi da donosi zakon koji se tu šebijack. Još gore šebijack. Na što tim slučaj? Gdje oni znači, i oni, ako nisam kompletna, smatruju šta, nije dozvoljeno sam, međutim, kad bude tako i tako i tako, kad u tom slučaju se može, dozvoljeno je. Paster. Dozvolio pa bez, da ni sa uvjetima na uvjetima. Dozvolio je. A ovdje, u ovoj on lišao dao odgoći, znači, je dozvolio da se glasa, da se uđe upadomenat i tako da. Dakle, drugo su govori, uplači od trenima kojim došli od Čeha. Čeha bin Paster. Dobro. Idemo sad, da Četvrtu stvar. Ovo djelo kod mene braću moja Kitabu Sunne. Gdje se djelo Kitabu Sunne? Od koga? Od Ibne Biaksinu. Jedno sam govorio, ali sam zaborio ovo djelo. Uspali smo ovo djelo i govorili, tako dalje. Ibne Biaksinu umeo je od 180. 7. kunde poliče. Na njega je dao takvih šehal ban. Šehal ban je lahko. Imao je spor sa Švajšan. Jedan od, od, od vlasnika štampatske kući. Sporili su se oko odredinu opcijnih sredstava. Zalaj Tahir, verifikaciju Haditha koje on rade i tako dalje, pa su so oblučili Šeha-l-Bani, da izaberu šerijasku komisiju koja će pre, presuditi u njom slučaju. I evo ovdje vidite, ovo jeste rukopis Šeha-l-Banija, evo je rukopis Šeha-l-Banija, gdje se on slaže da tvojica imenom ali ljudi a, Šehova presude u njegovom slučaju. I ovo je dogodno sviđa 1978. godine. Da presude o njegovom slučaju, njegov potpis, evo dator i potpis, sve. Da presude, znači između meni tog vrata koji imamo, znači neki spor, vi presude u tom slučaju. I ljudi su presudili u koli svoga protiv, protiv šeha Albanije. Protiv šeha Albanije, šeha Albanije, se nije s tim služiti. Ja, bračov, ovo, kad sam dva puta izmio jednima koji su me posjetili, ovu oh, meselom, jer sam nisam imenom. Odmah ga čekaj, da njemu ide Omerova sabra. Zbog čega? Zato što posjedin hadith, Uh, a se spaniška tamo navodi da između stav i i u salonu meslul dojdice se spanišila pa lav posle se sad presudio jednom korisnom pa, kažu a nije bezobrazno kaže kod te baba pa kaže nakon nego verga od šondra pa kada doši zomer kaže Omer pa, kaže, čekaj malo kaže presudio lav posle ja pa se kaže šta je pa kaže mi smo baš četiri kobe pa kaže posle u zoni šejama sa tim ksačka tuđe pedio sam pa je pa, odrezo glavu kaže onom čovjeku kaže pa lav posle nije tražio da se plaćih film ne za هذا الحديث في السبع هذا الحديث يا تعيف سبع سبع حديث سبع نحن نحن نفسك في المسنة كيف تتعلم سبع هنا يكسو إنو كوه إحتو كبيرا ومرا وصابا وظهر سبعا تاي حديث موتو شوب له مطا حديث يا سبع برنامت كومن لاجعا لباية لاجعا ناشي شيخ كومن شيخ الباني تربع سبعا أنا لزاو سبعني لكن كفشتاد لديه يفعله سبعه توكاريه يوى بوتك فيديوه Doći, ti naš koncentradi Šehab Baj, pokazuje bilo tako o kome se radi. Kom, radi. Ajte su kad je jasni. A pa reci ti taj taj, smata Šehab Baj neka, a ja smatram da to kažo no, radi, ako je to razgovor, rekao. Naprotiv on je naš, naš, ono da, nagovara da podiže po parnicu na Jordan sudu. Jordan sudu koji kak šariatskim, je. Mora je da te vidi Šehab Baj. Mora kroz tvoji sali na depzoma, izmekli na hudmama i bizarima na internetima i tako. Moraš! Ali zašto to se ne učinimo? Oni koji su i pretekli, što ja razmatram, unisi maha riži, ja to sve ću radili prije par godina. Čem Prije par godina već su ove sve otpisali, sve protekvirili. A ovdje sam ja neko šta radim? Muljaju. Muljaju. Zbog čega? Jer im menediš. Nestabilan. Ne znaš že je lijep. Ne sađer glava. Ili da odpravljaj, jehoj takviri. Nema da... Na... Pa ste, ako neki daj na gospodin vas sami kažu, pa ima više, oni je gotovo. Ako neki bosanski dajer tamo kaže, dozvora to ponavno, gotovo. Ako še bi masno radi, ovo, oh. še je pruna. A takviri mora, a to je Ako to muhidu mi radi, sjedi me. Ako to še bi tebi radi, ovo. Oh. Ako mu nije nije što je pravo na tabusnom zudu, ooo, A Ako stup, ili tu dozvolio ja, A ako mu je dozvolio to je Šeho Femin, pa, to, pa nije dobro prevedeno, pa... I tako da. E kad kod toga, kod mimu knjiga islamsko budu, vaš Šeho Femin, mama poznata, Ja tako? Vi znate kakve su se ceremonije vodile u koje knjige? Mama poznate, ja ne ponadam. Do mene su došle od 60, možda Allah znate koliko vi vajete do mene. Šta se se igralo u koje knjige? Da, se, da ne ugleda svjetlo zbara. Jedan od pripadnika takvih džemata kaže počeo je čitati, jer tako u Bibliji što je uradio, kaže ostavio je. Ne merije čitati. Bog čega? E, kuham. Ja pikulina slušam jedno, zato se mi neki tamo šeho femeji za mi voli še, še, še, še, opa, ali kako kuha. Vraćali djecovi koji mi ovdje održavamo, Jedan od braća je kažovni i on je dao nekoliko desuva. Jednom mi poslu je i kaže, kad sam slušao kaljefin karak u slobima. U njemu korani. Morani. ne nije ikad. Morani. Dok Zato što si bio odgajan nečem što nikako treba. I kad ti dođe nešto što ti otvara oči i ulazi druž, već utim srce ne meri da pribati. A kad sam već kod Allah subhanahu wa ta'ala, Ma jeal Allah kaže: Ma jeal Allah lirajli min qalbihi fi jawfi. Allah kaže: Nije stvorio. Nije stvorio. Nije imao čovjeku dva srca. Uđarguj pa sema. E. Ima terista i ka čuli da čovjek ima dva srca. Je ste čuli Dva srca. 20 centa, mozdilo je istina. 20 centa, srca. Jo nema je samo min qalbi jowfi. Ni ja lakol funu li nuqisana. Sada centa. Nemus se smjer. O čemu se onda radi? Ne morilo fričkom izđi. O čemu se radi? Ne može biti srce vjerničko u prsima i srce nevjernika, ne može. Ili si nevjerni hrni morme, ili si monag, ili si muzuimani morme, nema treći. Ili si bljenoga srca, ili si celnoga srca. Ne možeš biti, pa lako čas, pa lako oči čas. Ne može. Allah kaže, da no, u posljednosti od sremena, Ge boře, že se ti podležile, popir je m guidelines. To kanava, je li se zat jednodně, bo ho izhl armyš Surí? Ogprvant, gli se roli io! To bo to je, je bolet abisad... 고� edzeti, je hledo v Podbom. I чув wie vel notu sredcij. Wi diclet ali internet أيje v ж presdije ze pardona لن يجب أن تكون أصحاباً على يوم الموت في البقاء لن يقول أصحاباً لا يقول لك لا يقول لك إن تتكوه يستطيع البقاء كاشي سبحانه وتعالى كسم الله كتاب يا أيها الذين آمنوا إن تتقوه يجعلكم فرقانا وهو فيكو يريد وهو فيكو يريد <تصفيق> إن تتقوه وهو In tataku, ako se bude da laga bojali, yaj'alukum furqana. Dačeran furqana. Šta je furqana? Ima kodometa dokod. Šta je tu furqana? Omeni zvat Faruk, el Faruk. Rastavlja do. Rastavlja istinu od <totipen> laži. Aši. Aši. Allah dželešan kaže: "Intetaku." Vjerujte, mene kaže što to me krčanje. Bjednici <totipen> i da ako se bude Allaha zaista bojali kako treba jeđe le furqana da ci vam obskrbiće vas sa nečim to se zove furqan da ćeš može da poznaš istinit za isti ljudi demagogiju od istine demagogija laže tipika kod riz ti kod čebre koji istina sva nam samo je se to što kod koga malo odmatet tvoje vidi dođe tehnika da hođe dođe tehnika znam mi se budem mi tež odušine kad. Da je ni išta mu potrebjava, aj to podavlja, a nije neko tamo vamo, Allahu ekber. Ajte, Allah aj te ukloni, pa dobiš, djelu sve to sa brata pod sumnje i onda upotrebi istite aj izniđajte protiv. A to Allah te vješao. ovo, je jelekum Furqana, nisam, voykefira ngumse, loših postupaka će da zdah pređe, ostane. Sve što se radi loše, gotovo zaboravljaju. Wajak veljakum i oprosit će baš vam uvijed. Sve što se radi. Samo zbog čega? Zbog jednog žarta, jednog uvijeta. A to je šta? Inteta ako se bude ta vaha pojavila. Zato u Sahihu muslima, kada Allah pusevni sallallahu a eva sene opisi je musliman, kaki su muslimani, međo šta? Al taqwa ha humne, kaže. Strah, tako ova, od Allaha. Ha unat, ovde. Ve ašare bijedihi selese merodi. Kaj pa je pokazao prema svojim prsima, je ašare bijedih ila sadrihi, salata merodi. Pa je pokazao svojim, kaže svojim u ukubra prsima, tribu. Evo gdje je tako. Nije tako praćolići. Niti u izleju. Niti da ti pamti šaj Allah u niti haditha, A takvaha hunan, straho da Allaha je u sjecu mu. Straho da Allaha u sjecu. U opisivanju takve, rekli su među ostalo Bošac, kaže, to je da radiš svojno Allah naredio i da ostaviš svojno što ti je Allah zabranio. Da radiš svojno što je Allah i da ostaviš svojno što je Allah zabranio. Pa vidi mi moraš <gledan>! Moreš da popneš se nam u što kažu i govori da bez, bez taki, sti mu vehre. Međutim, uzmiš tuđi metak bez prava. Enta mutaki sti, onaj koji se mu je vrlo. Meni se dolazili praću, onima koji ko mi va nosili ispravi, tepheć da mi ne nosimo, da za ovaj što imate od od od, od rade što se daje ako imaš, ne znam, pčela, ako imaš, ne znam, ja, duoma zemlje, ako imaš toliko, ha? kako prave ugovore, oviravaju na obštinama, da posije toliko i toliko zemlje, da posije toliko, napije godine ugovore nakon, da će ono rađivati, ali samo šta? Na papiru. Opet obrađi isti onaj koji mu je dao tu zemlju. A zgrede pare ko? Ovaj naš muve. Ima što je palim učite. Jeste me razumljati? Ovo sam jasno živio, pitao me čovjek, kaže tako i tako preko haram. Recimo da haram kaže, da onda ovo. Kada mi je razumljeno, ali skrenu dvije ilijade i nešto Ej, izazumi. Brat, gdje A moraš ti se naizat, kao da si od ashraba. Međutim, strano da mala je u insanskom mjesecu. Allah'a c'halla sannu morim ibanom, pomogu nekak. Imanima, subhanahu wa sallamah, dobro svi nevi lama. Nekos imamo oda fethu. A shaykh abid baza, fethu nekobit, vaj sreći tombe esrat, četam esrat ráne, de upitanod, onaj evi mantej broje godina, nekobr fethu okopirana. Broje način, fethu, dva akko az urej sztu, sztu, vaj datom 18.04.7 godine. Imate dole to je u 28. tom, kopirano na 14. stranica, gdje je on upitao o tome jednu dozvolu kačete mi pozivom da ja se tajno sve pravna pomaginalsku ne sudu i da li zbog toga postaje neljednik. Pa kuda više traži. I on da on njemu kaže ovdje, ha, kaže ako si prisiljen. Kaže neće biti zbog toga neljednik. Kaže i njemu kaže istražiti, onaj da si ti je tamo te sudu, on kaže nemajš drugih mogućnosti. I kaže, ako nema, onaj, e, onaj, nema drugih mogućnosti i nemaš u drugim muzeom, uđeš svoje, do svoje prava, nemajš drugih. Samo na taj čačno, na taj način. A kaže, nemojte bruce ovo, to se nimao što ti pripada. Znači, ovdje govori opet onaj šeha Biglaza, povni pita, tako da vidimo ova plejada čitava tih pislamskih se nalazi na onaj. Gdje su oni povodili, isto pro druga stvar. Ali, govorimo sada, onaj o fetvama i goborima i stavovima koje su se već zauzene i fetve izdate, i desovi iz dersolane, od mnogih džamaata njihoj vođa, pa na njima da se pokaje, ili da kaže promašio sam, ili da ih opravda, ili da je protekviru. Kao što su njihovi prethodnici to ubrani. Esar Allah moli, لا قستني <متحدث> يا ماما من ده <متحدث> صوتي جسمي سيلو مستني اطلب قهوه انا عايز ثاني في المالح ولك كل واحد كل ما Hvala.